Egun hon bai, peio etxeberria intxartekina mintzatu nahi zerramezala, ea EH baik zuzendaritza berria bozkatu behitu duela gutxi, peio zuzira bozera mailetarik bat, lehen ere bazinen, behar bada hitz bat, leheniko horta zuzendaritza berria, zure, zure ikus moldea? Bo, nire ikus moldea da, azken finan euskalegia Herria baik bat duela jaanik ibilbide or, sortu zen 2008-azpian, eh, eta uteskunde koalizio bat zen, eta deliberatu ginuen duela orte zen baita, pasatzea koalizio bat izaitetik egeazko mugimendu iraun kor bat izaiterat. orduan Horrek, suposatzen dituen aldak eta guztiekin egin behitu leheni konsideratzea abertzale militante batentzat entzat ez direla zeru mugabakarra, eh, baizik eta elementu bat politikekin gintzan eta be -beste, be beste elementu guztiak johatzeko eh, masa mugimenduak, mugimendu soziala horokorki eta hori dena behar zela beste motako mugimendu nuva torduan denbora piskat eman dugu, hori dena egituratzen, lehen oinahi politikoak ere sendotzen, ez da eta guzti, eta orain hori dena lotua, lotua da, zuzendaritza daritza bat bidean eman dugu, eta funtzionamendu behi horretan oinahituz, behondoko urratxak uh, antolatuko ditugu horretan horien artean, haute uh, eskonde batzu badira horraindik, baina ez bakarrik hainbat ahlodi horretuko baititugu, izan daitezen sozialak, ekonomikoak, instituzionalak, bake proxezuaren segipena, eta guzti hori. Arloka, ikusten da badirila arduradunak, edo arloka, lehen ere alazen? Hor duan, lehen informalagoa zen, baziren gaitasun berdinetako jende batzu, eta hola, edo tokiko talde batean, edo lan batzorde batean ari zirenak, eta hor, bon, borondatea izan da, ala ere estrukturatzea estruktura hori dena, eta zuzendaritzana azken fineana zuzendaritzak betetzen du funtsio politiko bat normala dena mugimendua tentsat baina kokatzen ditugu ere barnean zortzi ahlo esberdinen inguruan funtsio Politikoa, bezain teknikoa ere, eta orduan egeferente bat zu bat ditugu, horien inguruan, eta ahlo horiek dira bat lujata bizitza, beste bat bakeprosizua, beste bat laborantza, beste bat euskara, beste bat formakuntza, unibertsitate eta guzti, eta horrek denak osartzen du zerbait honko erentea, eta gure ambizioan, honbaita egunnerokotasunean uh, gure irakorketa politiko klasikoak egite, baan baita ere gai berezibaten inguruan jajera bat hartu behar delaik edo oino hobe iniciatibaa bat bebat ditugu gaitasun ezberdinetako jende batzu prest Erran daiteke arlo horiek direla EH baien lanildo nagusiak? Euskal Herria bairen lanildo nagusiak baino aratagoa bian dira arlo guzti horiek, eh? Adibidez, bon, formakuntza ipatu dut, ez dugu sekulan baita espada johatu formakuntza mundua alta interesgaria da, importantia da ere, nahi badugu hemen siortatu Euskal Herrian jakintza jende formatuak eta atxikitzia. Ordoan bon, sortu dugu hori, non baita gure harkuari, uh, soka, behi bat uh, emaiteko, uh, eta, eta ara. Baina aldiz, uh, uste gut importantia dela gehitzea ere, uh, gure um, lana eta gure gaitasunak ez direla hortan mugatzen, baizik eta zuzendaritzak uh, bi zango badituela dituela. Lehena beraz, uh, bon, zuzendaritza bera, beraz, la, erabaki politikoak hartzen dituenak, uh, bon, biltzarna ausiak, finketa, finkaturik, beren gero deklinatu zurtean zehak, baina bada beste polo bat ere deitzen duguna, eta koordinatzen eta animatzen dituena uh, iparaldean ditugun tokiko talde guztiak, bat dira amak bat, eta orduan hor, uh, bada ere, uh, haipatzen zinuen uh, gure filosofia, bada Euskal Herria Bai ren filosofia Filosofiaren zati importante bat, dinamika bertzaleako inahitzen dira beti basean. Eta importantea da guretzat dinamizatzea betuki guztietan ekimen militanteak, baseko ekimen militanteak. Eta hori ez da improbisatzen, behar dira dinamizatzaileak, behar da koordinazio bat, eta hori bon, dena da gure mugimendua. Orduan bo, hori dena da aspalditzik mugimendua bertzalearen filosofia orokogean, behar bai, dira egituratzen. Eta nola lotzen dira EH Baien Lana eta Euskal Herrian eta Iparra Euskal Herrian bizi diren aldet aldaketa guzi horiek, adibidez lurralde elkargoarena, zein da EHBien errola horren barnean? Orduan, egituratzearen aldetik be, januzun bezala, ipatu dituzu ahlo batzu, ahlo horietarik, sortzi ahlo horietarik bat justuki lan instituzionala da, onan barne horretan, baduzu biztan da eskakizun instituzionalen kudeak eta, eta baduzu ere instituzio berri horretan, erri elkargoa inzuzen ere, bildu ditugun, doi, irabazi ditugun, haute txea bertzele guztian arteko el Kaxlanuri lideratzia, eh, koordinatzia. Orduan ben antolatzen dugu? Eh, irregularki e, e, biltzen da erri elkargoan plenarioa, batugu hor bejogoi autetxi baino gehiago, batzu eh, erabakiguneetan ere. Orduan eh, importantea da, eh, guretzat eh, baseko inarrisko lannoktai parte ere, ondoan, ez gainean edo beerean, baizik eta ondoan koordinazio on batean, eh, beoliostatzea lan guzti hori eta autetxiak eh, erabiltzea, uh, beren funtzio osoan eragere baitu, mugimendua behitzalearen botza, izaitea ahlo, instituzionalean. Eta hori dugularik ere, uh, bimilata ogoietik lekorat bidean emanen direla hainbat eta hainbat uh, lan behi ipar Euskalegi mailan, uh, lujaren antolaketa adibidez, edo euskararen inguruko uh, izkunz politika, edo uraren kudeaketa, hainbat gauza, gauza, edo uh, gai biziki teknikoak, adibidez, umimugikortasun uh, zergak eta olako gauzak, ukanen duguz Eta gure funtzioa da, gure funtzioa da, lujalde proiektu bat osatzea eta proposatzea. Proposatzean dugu Euskal Herria Bairen izenean, Frensabrekoetan, Bilkura Publikoetan edo, edo haute eskundeetan, eta proposatu behar dugu ere, akuilu lan hori egiteko, instituzioetan. Funtzio hori badu, instituzio bat zorde horrek. Instituzio horiek ez ezituzte alderdiak jaten, hain dirandiak, Ist instituzioak badutea risko hori, jatea egia mugimendu politiko bat. Ez bakarrik auskalerian, ikusten da Europa osoan, ikusten da Franzian, bizikifite, uh, hauteskundean erronka, hautexi izaitaren... Uh, nola genen dut um, notabilismo goxe hori, uh, notabilitate tipien uh, plazer hori, eta ez naiz nox nahi, eta hori den, airabakiguneetan izaitia, eta gero hori doakion soldata ere batzutan. zutan, soldata indemnitateak dira, baina justuki bat da, justuki konsideratzea, ez direla indemnitateak, baizik eta uh, egiazko soldata, eta bilakatzen dela, uh, lan bat, ofizio bat, bada ahiskubat. Hor doan, horregatik ere importantia da, estrukturatzea mugimendu bat, sendoa, ondoan, justuki Bon, ez kontrolatzeko autetxeak, hitzak ez dira hola erabili behar, baizik eta ala ere bon, gauzak beren tokian ezartzea, mugimendu militante batean, badira militanteak, eta hausitzen da militante horien artean badirela batzu autetxe direnak, beste batzu permanente direlarik, eta beste batzu batzordeko kide direlaik, eta tokiko, tokiko talde bateko kide direlaik, eta denek badute balore berdina. Izan da beste gaien artean ere, etaren desegitea, EH baiek ere etorkizunean badu, badu bere lana eramateko gatazkaren inguruan eta gatazkaren ondorioetan. Bai, da, pentsatzen dut ahlo ortaik badu gulai erantzun importante bat hemen ipar euskalegian, azken orte hauetan dugun bezala. Justukia aipatzen delarik hauteskundeen eskundean funtzioa, mugatzen da olako ahlo batean, Baki haute adibidez kadibidez, ziren haute txi. batzu ziren eta hori etaik ateradaf dinamika hori eta gero zurun bilo guzti hori eraman, eraman gaituena gauden tokirat. Eta orduan orain aldiz, bada lan ideoloziko bat edo politiko bat eraman behar oraindik jende batzuek erreski pentsatuko baitute etaren herren desa, edo desagertzearekin Euskal Gatazka bera desagertzen dela. Hor guri doakigu, esplikatzea, jendeak konbentzitzia ez dela, hola. Gatazka ez da bukatzen etarekin, gatazkaren ondorio ainitz hox baititugu begia intzinean, Orduan, ebidez, euskal preso politikoak, beren familiak, klanestinitatean uh, orain dik diren kide horiek, eta biztandena biktimak, eta ondorio bon, umano uh, guzti horiek kudeatu behar dira, eta bake proxezu baten bitartez haipatu uh, beharreko hainbat, eta hainbat gauza justizia transizionala eta guzti hori memorien lan, hori bon. Baina baita ere gatazkaren oinarrietan ziren elementuak horiek ere ez dira konponduak. Mm -hmm. Gatazka ez da, gatazka ahmatua ez da sohtu, hola, egun bat bestera jende batzuek nahi baitzuten, nahi zituzten hola, ahamak erabili plazarengatik. Ba ziren, arazo politiko batzu, gatazka ahmatu hori ashtapenian gatazka politiko bat da, eta jatorri politiko horiek ez dira konponduak, eta izendatu behar dira diren bezala, Eta uh, nahi baitu, arazo edo problematika geopolitiko bat bezala, hemen galdera bat bada, badea euskal populu bat, Populu hori nazio bat da, edo ez da nazio bat. Eta nazio bat balin bada, badu bere etorkizuna segabakitzeko eskubidea, bai hala ez. Eta balin badu zergatik ez da gauzatzen, eta ez badu normala da, edo ez da normala. Galdera guzti horiek ez dira atrinkatuak. Kusten dugu, hemen ipar euskalegian, boan alainan, problematika horiak ez dira pausatzen egoaldean bezala. Hemen badira, gai batzu jadanik, askizailak kudeatzeko, adibidez, instituzio mailan, edo izkuntza mailan, edo presoen kudeak eta mailan, baina egoaldean. Berez, ikusten ditugularik instituzioak ikusten ditugularik autoskundeen maitzak, teorian, bada, gehiengo bat autodeterminazio eskubidearen gauzatzearen alde, eta ez da gauzatzen. Orduan, bon, ja nahi du, badera zerbait ez dena kompondua. Orduan, hori dena, guk ez badugu esplikatzen, ne horgez du gure partez esplikatuko. Orduan, be, gure lan ez da bakarrik istituzionala, da esplikatzea hori, gunero, gure funtzio, eta ere erantzun gizun historikoa da ere. Bukatzen joateko joan den astean generazio mugimenduak bere aurkezpena egintzen hemen, Baionan. Haien burua definitzen zuten euskaltzale feminista eta ekologista bezala besteak beste eta aipatzen zuten ezinbestekoa zela etorkizunean ezkerreko mugimenduak biltzea, abertzaleak barne. Ikusiko zenukete, olako aliantza edo elkarlan bat edo gehiago abertzalen arteko aliantza bat EAJ-rekin adibidez. Bo, orduan uh, olako gaiak uh, bisiki zailaak dira, uh, uh, bon, Euskalgia bai strukturtzen abian da eta pixkanaka pixkanaka uh, hartu begeko erabaki edo bide guztiak jojatzen ari gira. Eta aliantziena hauteskundeen uh, bit arteez edo, uh, uh, begai aipagai horietarik bat da, ez dena oraindik trinkatua. hori bat orduan erantzun, finko eta argirik ezintzaio eman generazioni edo beste alderdi bati gure strategia, hautezkunde strategia, ez baita horrendik finkatua. Errandaiteken gauza bakarra da, gixaguziz, hautezkunde gehienetan obersten duguna beti da ezker abertzale gisa orkestea gure funtzionetan baita gure mezu mesupropioa eramaitea eta gero bigarren batean kusi behar da ea alientzia batzu egin behar direnez edo egin daiteke, daitezkenez norekin zertan oinagituz hori beti ondotik eldu da baina gure lehen botza da ezker abertzale eta ekologista bost hori bos Euskal Herria baiarena eta gero uh, generation bera bon bizikin dira segurazki eh baina bejiak dira gure panorama man bejiak dira panorama frantsesean ere ez dakigu zuzena Zer dioten ahlo ezberdinetan, zer dioten euskal erriaz, ordoan erreiten aldute abertzaleekin lan egin behar dela, mediu jauiren jeturika e e e klasikoa da ere abertzaleekin uh, behar dela lan egin, ja hanik alderdi sozialistan zelarik gauza bera egiten zuen, eta badakigu ze konfientza egintziteken gara jartan alderdi sozialistaren gan. Gauzaak, diferenteak direnez, generazionekin ez dakit, gauza guzti horiek jurratzekoak dira, elgar ezagutu behar dugu lehenik ikusteko nolako ahemanak ukan Orduan, Euskal Herriabaik ez du sekulan ukatu edo honorekin ahremanakuk aitea, salbu uh, bon, espenak salbu, eh, bistan dena, eh, jasambleman nazionalekin ez dugu, ahreman handirik ukanen eta eta Leher Republikan ekin ere seguraski guti. Bainan, bon, ezker mikrokosmortan uh, diren ala, eragile guztiekin uh, bilseko presgira, Baina ez gira sikulan, gaur egun bederen, urgunago joan edo engaiamendurik ez dugu hartuko. Bada, elkarlan bat EH Bildurekin. Horto, EH Bildu, or, bai, familian dira dutarik gabe. Ja, hanik Euskalegia Bairen historiaren astapenean, koalizio bat zelarik, hiru eh, parteide baginen ipar Euskalegiaan, abertzen bat asuna, eta ea eta gara jartan janik bost alderdiabertzalean akordio bat nazio mailan oina finkatu genuen akordio strategiko bat ere izenpetu genuen fiko ban eta gerostik eh, badugu oinari politiko haman komun bat adibidez bake prozesuari buruz edo nazio eraikuntzari buruz beren eh, oinari izko prinzipioetan azteko eh, orain egia da gure egituratze fase honetan eta hagemanak ez ditu edo hundu direla, ez nahi ikeria baten fukuituz, baizik eta simpleki, bakotxa bere aldetik, sartua baitzen bere saltsetan. Eh. Baina, biztan dena, begi begibiztan dugu Euskalegia bildurekin lanean hartzea, biziki importantea baita, guretzat, hain zinaraztea ere, nazioera ikuntzaren uh, dinamika hori. Importantea da, iraititzea Euskalegia uh, ipagaldean berean, eh, konbentzitzeko emengo jendea, eta eta egiteko gure lan politikoa, baina nazio, eraikuntza ikuntza eginen da ere, nazio ikuspegi hori asumituz, eta gure lehen parteidetzak uh, lan hortan, Euskal Herria Bildukoak dira dudarik gabe. Eta mm -hmm. azkenik, eh, ahlo konkretu batukanen dugu ere begia intzinean, laster, Europa hautezkundeekin, hor duan ez dakik gure indik zer eginen dugun, uh, bon, biziki hautezkunde zailak baitira antolatzeko, baina, hor ere, alde ortaik, eh, lehen parteideak Euskal Herria Bildukoak ditugu. Bukatzeko azken galdera bat, ikusten dugu egoera aldatzen ari dela Kortxikan ere, eredugarria da, han gertatzen dena Euskal Herriaren zat. Bai, biztan da, eredugarria dela Kortxikan gertatzen dena, eredugarria da kanakian ere gertatzen dena laster, or, azarroaren lauean autodeterminazio referenduma antolatuko baita, gauzatuko baita. Boan, Kortxikan, belortu dute, irabaztea, or, hainbat eta hainbat instituzioetan, eta orduan, egiten duten lanas, egiten dugu uh, urbiletik, Bain, gero bon. horjerez uh, epo bat litzatekin kontsideratzea uh, Kortxikan gertatzen den guzzia gertatzen ahal dela edo gertatu behar dela berdin, berdin, berdin Euskalegian mm hainbat -hmm. diferentzi, uh, diferentzia badira gure bilu jaalde horien artean uh, eta importanteena Korxikajak txika, kor baitira eta gu Euskaldunak edo an uarte bat baitira eta gu hemen ez gira uarte bat. Eta gauzain initz uh, aldatzen dira, eh, realitate best, batetik bestera. Eta autoestrategikoak, taktikoak, hildo uh, politikoak. Ego kitu behar zaizkio uh, gure uh, jendarteari, gure populazioari. Eta ez beste baten populazioaren uh, uh, mirailaz edo miraila fenomenoz. Orduan, uh, bon, hartu behar ekoa hartzen dugu. Eta hemendik sortu behar ekoa, be sortu behar Mileskar,